Buenos buenos dias good morning was good morning good morning to you Mirë mëngjes dhe mirë se vini në klubin e mëngjesit Mirë mëngjes Në valet e Klab FM dhe në ekranin e Klab Plus Gjdo mëngjes me ju mi shtashrë këtu Edhe sot Emë vjen mirë të them është ora 7.00 Unë jam këtu bashkë me jërin Mirë mëngjes Mirë mëngjes Mirë 26 data Djetor Po, është mart. the po, e martë Edhe për pak Për pak tërst Altin sule është të mene Altin ojë e qetur që Avum duhet mua. Me përshëndet. Ja i shikon? Shumë shumë këndshëm. Gjithashtu Olta. Morning. Mirëmëngjesi dhe Lori. Mirëmëngjesi. Sigurisht. Që shojë jau jemi që të gjithë ta kemi programin edhe sot. Urdhironi pa qetë. Lori, po. Jo, Lori është duke i zgjatur. Tanë ruajtur, tash u bën një hap. E e sash pa qetë. Jo i pa qetë. Jo, jo, di e kuptoj. Imagjinoj se çfarë më kër mbajn Lori kur mija mbasish ruajtur thonon që ngërruar. Ne ke brësish. Se po t'je mund një ja parruar, thënë, o, po li ke mjekër. E shë e verëtet. Jo, e thëmjë, ja, e në të shëtë pa, pa, e këshu që është perspektiva. Sot është dita pas një dita e kretë pa lajme, kam përshyve nën. Se djejshë e përshyve nërë manishtë. Nuk përnoj nësë... Këtë i unë, që përnojnë? Kur është? Në përshyve si privat, po. Këto qira ndalojnë së ndodhuri, ja e ke parasysh duket sikur ndalojnë së ndodhuri qira që ishin duke ndodhur. Dhakën. Po, sembajnë më një furtunë të madhe, mbanim më të çu bë, javën e kaluar. Një vorbul. Mm. Ëh. Dëra dëra kishte protest. Deputetë që ndaluan që të mos vinin në seancë, njerëz që u piketuan nga policia, u ndaluan sa për tyre për akte dëndshme. E këpër është që gjithë kjo shurë më pasaj, kryë prokurori e re, dozgjithet, dozgjithet, si dozgjithet, ku do shumë gjithë? Kësë dozgjithet, pëse dozgjithet? Dita e parur, pasaj, hup, është tun, e dijen, po e di, e hën, gzuar, krishtlindjen, e dhe është, do më tonë, e këpër është gjithë që gjithë është, uu, au, e janë shpiljador, kaj gjatë, dhe sotë filon vr që është kjo gje që themun herpasër që e pënd gjithën të duket pak si shfaqe Kër vina të të quna dhe teatrit këtu nga thonë mërkurën, tejnë ten, të fremë ten të, inten, të premten, shtunën dhe djelen po të të në dhe të martën po të hyshtë të qa dhe teatrit kështë që është si kur dje për shumë në lajme dhe ndalojnë debatën, ndalojnë qështetë ndalojnë këtu gjithësësi që është edhe unë daloha pak tje. Ndje përshukaj pak më qëlloj që përshukaj pak kë, këtë... K. Kë? Um, Alketën. Vesion. Po, Alketa Vesion. Um, emisioni që dhe në Svetmi ka më përshqipin, mm -hmm. po? Mhm. Mm Tam. Po dje këshin bërë një gjë që ishte me, me prala. Dëmë të njënë, janë këto legjendat ose pralat e mm -hmm. famshme. Që janë bërë edhe nga Disney filma. Kërësish, kërësish, kërës i shkri që kej gjusëm të gatsh me atë koreografin sepse, Shumë tek Disney mm -hmm. po, shumë tek Disney. Jo domosdoshmërisht e pralla vetë të ta ndërtosh këtë herë. Po gjithsesi. Qishin Hirushja e bukuraja dhe Bisha, Mredi Luani. Mhm, mm do kë? Po. Mredi Luani ishte i bukur, vetëm kostumet. Po. Nuk e di me bisht ata, e ke vërejë se kostumet ishin si teatri kukullave. Kostumet ishin te Mredi Luani. Ishte mm -hmm. pikturuar të çunën edhe me mustechë, mace e kështu nga halli. Pastaj vura re që kur i rrra... kishin bërë intervistën se i thashë ai shikoi se kanë bërë mustaqe këtu kështu. Por uh, kur bën atë intervistën që bën mbrava, i kishte fshir. Nuk brava, i kishte mustaqe. Mm, jo, nuk i kishte, ato të pikturara do nuk i kishte më. Kishte si duket me kurrizin e dorës kështu shpejtën shpejt. Se ishin. Mundu <laughs> ta shikoni se. Gjithsesi. Edhe pastaj rash në gjurmën e një filmi sepo kërkova një film Sepse so, kashko pa bër një film të mirë, edhe ti Lori duhet na sugjerosh sa më shpesh, filma që mund të shihen, që ia vlen. Ku ka Color? Po ka bër pushim te Lori këtë periudhë. S'kam qenë mirë dhe homi. Ashtu. Ja, Kërë po them unë një, qishin mirë. The Foreigner, qoj. Ja. I huaj, The Foreigner. Me Jackie Chan ah, dhe wow, Pierce Brosnan. Edhe duket si një kombinim shumë këshoj. Jo, ja, jo. Ja. Por e kishtë ato rating e kishtë shumë lartë Se ato për po shikoja të... Edhe ishtë i një film shumë mirë Shumë mirë Për këta I 2017 Ishtë i ri, po, ishtë i ri Ishtë i ri Ato për shku ishtë të rekomandoj ato filmin Duhet të shikoni Për po, ishte, kuj ishte një emigrant në Londër në... Po, në Londër Dhe e bia i vdes në një suni terorist A shumë fillon dhe filmin E do një, e këti, e Gjeki qenë. Gjeki, oke. Okay. Kështë një emigrantë, azjatikë, e mm. këmë rësysh prej shumë vitësh atje, po kështë një histori shumë dimshme, sepse rrugës për atje kështë qënë viktimë e piratëve e tjerë e tjerë, dhe kështë mëvrarë 2 vajza. Kështë që kjo është e vajza e tretë me cilën grua e a kështë qënë 7 zënë, edhe a kështë që kjo do në të hakmarje me gjdo kushtë. Vë shkon tek Piers Brosnan, që është një politikan në Irlandën e Veriut. Ëh. Mm -hmm. Dikur i lidhur me kta që vinin bomba, sepse dyshoi dhe di që bombat kishin lidhje me Irlandën e Veriut dhe gjithë ato lëvizje që kanë qenë dikur atje. A dhe del se ky emigranti që kërkon hakmarrje, Jackie Chan ishte në fakt një njerëz shumë i stërvitur, filmi shumë i bukur. Po nuk është nga këto që Jackie Chan i rret gjithme shpulla. Ai prasysh... jeri jo, <laughs> personash... do ty domethë. Ë? Edhe rrihet sem natë. Jo, rrihet, edhe rrin, edhe rrit për një personazh. Në fund të parë <laughs> vetëm rrinte. Eksaktësisht. Po ka, është, domethën shumë interesant. Ishte interesant, nuk ishte kështu. I lezetshëm. Se çad bosh shaka për arsyej është. Si shton sa njerëz dimrin kshu është. Të mbledh. Ashtë, të ishë, kështë, thonë, po. Është që i dimrin thon, po. Do në një gjëkshtu, e këpërës fysh, brënda. Do gjak, do verë, do gështenja, do filmat mirë. Mësarro, oltë da do dhe një badanijë të hojë. Oltë da ke bërë si reklam për vitinerie ke bërë të një. Gështenja, verë, një badanijë e ngrotë me cilë të nëbulosh, dhe filmat mirë të tjerë. Në faktë, këto fjalë janë të redimullës, dhe ne duhet të javim autorësin. Pa që ne? Pa versi zë ne i serim ne, do më Qishte ke vëmendje si pikë mëjesit Maltino. Po gjithmonë redi kur ishte. Se vetëm redi di që Dibri Dikur... do verë dhe gështën. Çfarë <laughs> thoshte? Çfarë thoshte? Thoshte, çka gështën, një batanie. Se vërtet. Do funa gështën janë përdorur gështën janë përdorur gjithmonë për të krijuar figuracionin timrit. Gështën këtu dorë me një plako, po futë gështën atje. Mhm. Mm Bëri një hartim për shëmund, ja emrin e Erzyshat diku bënë hartime. Unë jam i brezit që kemi bërë hartime në gjimnaz. Mhm. A dënë. Për veten e për shoqën. Jo, unë prezintim ska eh, bër hartime. Si mos ke? O si ke marrëni me letra? Ke bër, ke bër. Jo, është etur gjë. Jo, ti kanë bër shoqë. Profesor i Letërsisë Bizhos G. E. Mhm. Mm Mesra fjala njëra nga kompanitë e Bizhosit ishte njëra ndër 10 kompanitë me xhiron dhe fitimin më të madh në Shqipëri për vitin 2017. Për herë të parë një kompani e industrisë po themi të fatit E jon ndryshe se industria e bijxozit. Ëh, mm -hmm. futa në 10-shë. Oh. Në 10-shën e 10 kompanive më fitimprurse në Shqipëri. Ma jep shpresë. Që do të thosë biznesi, biz e është, është një rritje e re, është një pik i ri për bijxozin. Me shërafi fare. Por kjo ishte kështu. Senë po flisin për, për tjetër gjë. Gjithsesi. Mëse dolëm deri këtu. E. Ingrid Michaelson më i dashur. Kë është still the one? I got the money. Që vështoi der hapi për sot shquohet si romantike të rburur vërtet still the one tani grubim pjesën 78 the biscuits, you get the bugs, I'm still the one that's in love with you, this is a life that we never knew, I'm still the one that's in love with you, I wanna be here forever, all tangled inside your broken heart, you are the one, I am the two, I'm still the one that's in love with you. You choose, I'm still the one that's in love with you. I let you win, I let you lose. I'm still the one that's in love with you. I wanna just dance for ever. You're spinning us into something new. You are the one, I am the two. I'm still the one that's in love with you. I've shaved my life for see you as two. Taram tararam edia tash është, është një romantike të rbuar mëngjesi <gjellar> që të gjithë mirë se keni ardhur shumë në klubin e mëngjesit në Valet e Club Eden ekranin e Klan Plus çdo mëngjes me një shprehje që ka zgjetur vet Dhe sot shpreha është nga Faikonica. Oh, shumë mirë. Po, Le ta djajmë. Dashkën. Më mirë të jesh një egër i ndershëm, një i egër i ndershëm sesa një i qytetuar i poshtër. Oho. Domethënë me një oh, egër ai ka e ka ndoshta, domethënë kështu si pa i paqdhën dur ndoshta. Ata që e bërtasin të vërtetën, atë që mendojnë. Hmm. I egër na thash. Jo shumë i lëmuar kështu, jo shumë i rafinuar. Po, si bruto kështu. Po i ndershm të paktën. Mhm. Mm se sa ti je një i qytetëruar, por i poshtër. I poshtër. Që do thotë mirë. <laughs> <laughs> po ti je edhe i egër edhe i poshtër, po shkojnë. Ai zgjer rast ekstrem pastaj. Jo ka. Do po, të rrinë primet të tent. Po. Ose po, me jashtë pyllit. Okej, okay, shumë mirë. Faik onica senza tre. Faleminderit. Ty të luta fut në mendime. Ja të gjej edhe një herë që të futesh edhe një herë në mendime. Në mendime Më mirë të jesh një jegër indersëm Se sa një i qytet uruar i poshtër Si e ka thë në sotë, sotë, sotë. Hajde, hajde Kotë këto të shi Si e ka thë në sotë Po si ka më cishë e ka hmm. thë në qanë I të alëtin tjapë motjë në nësë Se amë am për të shpërinë <laughs> Janë të rënda këto për mua Faiku është peshë erondë lale Erondë Pra një pëthëm <laughs> Çkan Me faiku lere thaiku... këtë të shi Merrum Justin Bieberin ti, si e ka thon, si e ka thon. Hajde. 4 mm. grad sot këo në këtë moment, 15 do jetë maksimale për sot dhe 35% janë shanset për shi. Ë uh, model që do të pikoj rreth uh, orës 19. Sh... Pyetja është çfarë? Oh. Uh, shi, shi. Shi, okay, shumë mirë. Po nesër? Faleminderit. Nesër do jetë një ditë një ditë me shi dhe pak diell. Faleminderit, hmm. Alda. Ju lutem. Të njështora 7.12 minuta, miqtash përshkon, 7.13 ju, jeni me klubin e mëgjëzit unë. Po mendoj e të njësë njëmë herët sot edhe me këngë vale që i patët, se që të gjuat Ingrid Michaelson këndoj, deri diku, dhe i rediku, dhe por, por, dhe të shahë edhe pyetje, edhe pyetje herët nga aktualiteti oh, shumir, dhe gjëra të kësaj natyre. Dhe akord? Dhe akord. Okej, okay. atër i shiko, që kjo është edhe temë. Shqipëria ka një përqindje të lartë të fuqisë punëtore që është vetëm me 8 vjeçare. Mm -hmm. Është shumë e lartë, është ndoshta më e larta në Evropë bashkë me Turqinë. Barazohemi për nivelin e përqindjes së fuqisë punëtore me Arsin tet vjeçar mm -hmm. dhe jo më shumë. Sa është ky niveli? Sa mendoni juve? Sa është përqindja e njerëzve që punojnë në Shqipëri që janë vetëm me tet vjeç ose që janë punojnë apo sponsorojnë s'ka rëndsi. Ose janë, si thua, fuqia punëtore. Sa mund të ndet pa punë? Po janë pjesë e fuqisë punëtore. Ne apo dëgjuësit jo, në okay. 0692070222. Po dua të të jap ty një këso. Një, një shans, një shans, sepse jo Ata herë u mendoj që jemi 60% e fuqisë punëtore janë me tetë vjeçare. 60% <laughs> e fuqisë punëtore janë me tetë vjeçare, është. <laughs> a, më le pa fjalë. Pse mbetesh pa fjalë? Ka shumë. Ashtu mendon antin. 0.69207222, nëse është më shumë ose më pak, për këtë duhet të përgjigjen janë... dëgjuesit. Dëgjuesit, ne do ju themi ju ama, më spak sesi është. Është interesante sepse me gjithë ato gjëne mave që fliten vazhdimisht, për universitetet për mastera, doli moda e masterili, doli, e keni përasysh, e gjitha kjo gjëja. Në fakt, në fakt, të pak të nga statistikat e fundit që kam parë unë, nuk e di se sa mund këtë lë vizur kjoj, po pak nëse ka lë vizur, vetëm rëdhe 12% e gjithë fëqisë punëtore në Shqipëri është me shkollë të lartë. 12% që është një nivel shumë i ullët i krahasuar me me vendet e rajonit apo apo të botës. Ëm, uh, që është vetëm 12% me shkollë të lartë. Kështu që, që dua të them që e gjithaj ajo që bëhet me masterat e me me universitetet private, shtetërore, 12%. Total. Sa prodhon? Mhm. Mm që është më arsim të lartë. Jo më shumë se aq. Dhe është shumë pak. Në term, jo pak është shumë pak. Ehm um, Kjo na tçon dhe njërtë te shpreha akonicis. Më mirë ti është i egër dhe i ndershëm. Është i ndershëm sesa. Se i qete i qete të ruar dhe i postë. Ne e kemi zgjetur, e kemi zgjetur në fokon ton. <laughs> <laughs> ti egër dhe të postë. <laughs> po. <Pa>. Te postor. <laughs> Kombinimi të ku i shkojmë mendja e Lorit. Ajo e Lori. Po. Puro çiftariet e tia po. Po po, ndjes. Vjen vetë, vjen vetë vetiu në 16 minuta me dashurinë mund na jepni përgjigjen e 0692070222 pyetja është sa përshinë e fuqisë punëtore është vetëm me shkolle tetë vjeçare me tetë klas shton lëndom okay 0692070222 nëse mund të formoni numrin 0692070222 September Song është çfarë do dëgjojmë tani në krojën e mëjesit kjo këndohet nga JP Cooper All low is strong as a lion soft as the cat when you lying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 I see it. facing the strangers of places down on the underground station as sing but i get a mad sense of danger feel like my heart couldn't take it cuz if we met with the strangers you and i still i paid and mix say every weekend got every peeting got every peeting you were my s semble sans somme la s de Mjësë i mjësë i mm. këni ardur Në krybin e mjësë i 7-20 minuta Në pëtë qasë e mjësë Në jam bleni të bashkë me jeri Mjësë Kemi me ne altin sula në studio sot I ftuar special Falim deri uh, Për të menadzuar pultin Falim deri Me kontrat Falim Kemi që të në si, shtu osa. edhe uh, Olta, Olta pe... reken E për ditë shme s'kam qa bëjnë shpit Edhe njër ditë, tjetë, tjetë, <laughs> edhe tjetë Kemi që të shtu këtu <laughs> Olta, Olta reken raken. <laughs> Kur e themi, a themi jemi në stereo mishdashur Eka, Olta, Reka re Shushë, është dhe Lorin Terezi, sigurisht Fëllim të rrë Fëllim të jesi Fëllim të jesi Atëhere, Olta Përgjigja e nësak të është Pes E kemi? Mm -hmm. oh. 50% 50% pra wow është edhi 494 në barën rëmëri, fiton 2 bileta për në sinepreks. Forëta e bunës që shqëbri, pra që është popullësia e moshës 15 dheri në 64 vjetë, që është relativisht pak arsimuar në krasim e rajonin dhe vendet e tjerë në zhvillim, dhe shumë pak arsimuar në raport me mesatare në bashkimit e Europian. është shfar, lezojmë tek monitori. Dhe përgjitës e sakës është 50%, si shtot... Wow, shumë. Si shtot Olta... Vetëm Turqia na mund. Turqia ka 60%. Turqia 60% që para sa bitesh. Po. Ky është përgjigjur për Turqinë, do ishte saktë nëse ky emision do ishte në Stamboll. Oh, ç'që güzel. Por uh, nuk arrite. Ku është 50% e papositës? Gjysmë e papositës është vetëm me 8 vjeçar. Vetëm se di një dagjë turqisë. Po. Saç kemi ne gjithë Shqipërinë? Po. Siç po lejoja këtu. Ëm nga 20 vendet në zhvillim të Evropës, Turqia dhe Shqipëria renditen të parat për fuqinë e madhe punëtore me nivel të ulët arsimit. Dorasa vendet baltike si Rusia, Estonia, Lituania kanë përqindjen më të lartë foshës së punës me arsim të lartë. Mhm. Mm Prandaj arsimuar mirë. Në rajonin e Ballkanit, Serbia dhe Malizi kanë përqindjet më të larta të forcës së punës me arsim të lartë. Serbia dhe Bosnja kanë përqindjet më të larta të fuqisë punëtore me arsim të mesëm. Kjo që, që në Serbi pas ka edhe krysom për arsim të lartë edhe për arsim të mesëm mm -hmm. gjithashtu. Qështu që, shë, jemi, jemi dobet, kesh, mendoj, ja, si ta, të tu është. Unë nuk e mendojë, qështu qështu e lartë. Siqë vënduk e kjo artikull, familje shqiptare shpenzojnë jo pak për arsim. 4,4% e gjitë budgjetit familjarë shkon për arsim në fëmive. Në një mesataret, marë. 4,4%, dhe është një shifër jo e, jo e ullët. Nuk reflektohet për shembull nga buxheti që që qeveria akordon për arsimin. Se nëse familja akordon 4.4 për arsimin, edhe pse ka pak, do të thotë se i jep rëndësi arsimit të fëmijësve dhe familjet shqiptare i japin rëndësi arsimit. Shpenzojnë për për arsimin e fëmijëve, e quajnë nevojshëm siç është shëndeti etj etj etj etj. Kurse buxheti i shtetit nuk është ai i përgjigjet me 4.4% për shembull që të shkojë si në një, një shtëpi të madhe, po ashtu për arsimin. Shpenzohet për gjëra të tjera, por jo për atë. Në makina E nese um, Kjo ishte pyetja, ajo ishte përgjigja Do të bëjmë një tjetër? Dhe kërt Jeni juve? Sigurisht Atere, këto e në pyetje nga aktualitetim i qdashur është para anagramës Jemi para anagramës Këtë desh Atere Për e thoshim pak më par Që Një kompani E Lojërave të fatit është në renditjen mm. e sadha pra. Dër kompani Modifin Prusë në Shqipëri. 069 2070222. Këto çështje për të thënë çbrau i qoftë? Jo, është diskajë liçme dhe e kemi parasysh. Kjo kompanie nuk një mosh, ja, domethënë. Jo, pra, të gjithë preferojnë të gjithë pra. Po. Moshat më mosh drata pa shkolë. Kjo bo, <laughs> kjo po kja, se, që po. Që s'vet, po është, të i, po është e vërtetë. Po kam përshtatur. Po si shumica e kompanive, se, është ati, drejten, Jemi, otrë, se është nuk është të pyetë njerit hy. Po është mbi 18. Kur shkon ti, a? Po lere më ozë tabela as mbi 18 tani. U futja kod. Pasaj sot nuk vjen. A nuk vendoj sesa ti, më thon drejtën, a? Jamë otë. Se është plotë me me, domethënë me 100 100 vjeçar. Absolutisht. Kjo që nuk është problemet. Frequentimi është pa diskutueshëm, nuk është si këto like e fallço. Po çbëjmë akoma këtu ne? Ne ku? Hajde të hapim një nga këtë të lëra dhe fatis Po pra, se a një shkolla në është Se kja të fat? Te përvon, Olta Se kama Ja, të të kisha të fat As për të fituar Dhe të të bjerë fati për lëra fat Theme mba spak kryu në mqezit tani është 7.25 minuta Mishdashur Ju përshëndesim dhe jurojmë i ditë fantastike është 26 djetore është fëtot për jashtë Olta ju tha Sa është temperatura Olta? Po ju tha sh Dhe du të vërës kater kater? Së bërë mundës dhe kru flësë. Së më më së pak. Well, I could say everything's all right And I could pretend and say goodbye Got your ticket, got your suitcase Got your leaving smile Why could see that's the way it goes and I could pretend and you won't know Get back to Blindi and the crew On the Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people Mirë më në gjësi që të gjithë Dhe mjëse këni ardhur në kryuën e më gjësit Mirë më gjësi 7.33 minuta më i shtashur Jemi në anën tjetër të blogu të publicitar tani Dhe kemi të shtruar Rrugën Rrugën, po Endë dhe nuk kemi një anagram Dhe kemi pas pak me gjitha të kam një Dua të nërën pak të mesajë i kryshtindjeve që papa e jepë gjdo kryshtindje dhe edhe ditën e tjeshme. Mm -hmm. Papa Francesku, ju e dini që është aktivistë këshu si type dhe si papë, që fletë për që është edhe ndryshme dhe nuk, nuk përton. Dje e ka thënë se erërat e kësaj janë duke fryrë në botë. Thëtitja për ju është erërat e çfar? Tha papa se po fryn në botë. Në 069207222 mund t'i jepni përgjigje kësaj dhe të fitoni një dhuratë në Kryevelemëngjesit nga Electronic Line. Dërkojë që Francesco i mirë ka shtuar se një model i vjetruar zhvillimi vazhdon të prodhojë rrënim njerëzor, shoqëror dhe mjetisor. Uh, se janë tre aspekte shumë të rëndësishme. Jo, dhe janë vërtet kështu. Që janë, e kanë prekur E kanë, dhe me thënë, është një model I vjetruar zhvillimi Qëra janë duke thënë me këto Modeli zhvillimi që kemi Deri ta një në botës, a i që merë Dhe me këmë modeli kapitalist mm -hmm. Po është model kapitalist Si cili ka nevoj që të shpëtojnë Nga vetja e vetë Sepse hynë në një proces Po e quaj në thonjë za kanibalizmi Po tonë kritikat nuk është dhe mund këto gjëra Ku e shtryda dhe që është poshtë Dheri aty saj që duhet të shkoj, do mos dëshmërrisht Pasaj në revolucion Sepse ta do në beden pangrën fare Në një pik të caktuar Sepse kështu funksionon është i pasur i bëgjithmonën me i pasur Edhe i, varf, i, varf, i, varfë. i varfë i bëgjithmonën me i varfër Dheri sa sistemi ngec Në momentet e bamja i e pasaj Se nuk ka ku të vejma Edhe kur njërzit janë një aftu është më të uritur Do mos dëshmërrisht Që do dalin Në rrugë, do Shkaktoj trazira, kjo nuk është vetëm këtu në Shqipëri, që është kështu edhe në Shqipëri pa diskutim. Edhe njerzit mund ta ndjejnë. Kjo gara që fillon, ku ti e provon, kjo vetëm sa bëhet më më pa drejt, me kalimin e viteve, nuk do të ndryshojë ndonjëherë. Se ti mendon që ah, se vitin tjetër do bëhet më mirë, vitin tjetër do bëhet më mirë. Do shta, do bëhet pak më mirë për ty, po në fotografinë më madhe të gjërave do të bëhet pak më keq ti do jesh pak me i vogël, do kesh pak më pak në atë që kanë të gjithë. Në, në e përshindje që të takon ty si individa, po bo... popolit, po themi. Kru që që përë më thotë është modeli vjetruar zhvillimi. është një proces zhvillimi që diku thujet, ka nevoj që tjetë ndryshë. Se si, nuk mendoj se Francesku është që në djeni që të thotë, si formulë, Apo do njëri, por ka nevojë që të jetë ndryshe. Ehm, um, ende thotë që prodhon rrënim njerëzor, shoqëror dhe mjedisor. Tani mjedisorin e kemi parë këtë takmer. Mhm. Mm Çi e prodhon? Njerëzor do thoshim që e ka prodhuar? A janë bër njerëzit se si janë bër njerëzit një, kur themi gjithmonë se si janë bër njerëzit në Shqipëri? Po shkoj se si. Mund ta quashë dënim një zonë shoqëror? Reflektohet jo vetëm shoqëri, por edhe në natyrë dhe në gjithë gjën tjetër përshtajo. Që me gjerë për kufirë, tjetër. të shkurrja është më e gjelbër ku ka kalon kufirin. Ana çafut kote aty. Kjo është nga ato. E pra. Të viteve 90. Sa kaluam në Kriship, Parishte e gjelbër. Mhm. Bari <laughs> thein atë. Uh -huh. <laughs> kjo është <kjo> vërtet. <laughs> si ka <kafi> fishkur? <laughs> si mërzitur po <laughs> duk bari këtë gjendje. Nuk e kanë uitur si zot. Sido kam më shumë diell kthej. Ku i mëson TikTok Altin? E kam parë me Alta. Si e kam parë edhe e kam parë. Pse s'kam dëgjuar un? Po, këto. Është kor në Kosovë. Po, në ndyshimin gyrkan... midis rrugës Komit këtë dhe rrugës Komit aty. Ah, mirë o këtu. Maqedoni kam qenë po. Në Greqi kam qenë. Po. Sa do më shumë kaq. Ku të shkoj? Sepse kufiri duhet kalosh kufirin. Si ta kalon <laughs> kufirin <laughs> drejtën e <laughs> Itali ky? Ti shkojm banin në një bari në Itali. Jo. Bari në Itali në qytet. Po u Altin si është? Ujë, ja, për ujë kemi në. Ujë uj ne kemi shumë të një. <gjë> <gjë> <gjë> ok, këfiri këte i detarëshë në hokej. Ne kemi ujë të jabim dhe atyre, ma dje. Kështu që, um, erërat e kujtë për po frynë, të të papa. Ok, ma shkruani, 069 207 222, 069 207 222, ishte mesajji i krishtindive pra, që jebë gjithë dhe vitë, edhe Twitter i ti. Këtë e jemë basë pak, dhe gjemë pak muzikë të një? Oh, sa të mirë.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 feel the world Mirmën gjesi Mirmën gjesi Morning Hi, hi hello. Ora është të një 7, 22 hey. minuta miqda shur Unë jam <laughs> blendit përbash me jeren Mirmën gjesi Me altinin mjës, mjës, Me Olten Dhe me Lorin Mirmën gjesi Lorin Gjdo më të shqe si kur të shqe se ka Se ka Studenta Jo se ka jo Se ka studenta Jan duke rritur kanabis rrobat e tyre. Ah, në shtetet e bashkuara të Amerikës kanë rritur si i rritur. po i rrin. Po rrobat. Ah, rrobat e tyre. Për rogat. Për rogat, po rrisin rrobat. Rroba të reja janë duke i rritur. Si Njëri në fakt. Çfarë flet? Luis, jam po sritën rrobat kanitorin. Kiliano quhet ky, Luis Kiliano. Ai mm. ka batalie, nuk shikoj nuk, nuk tallen me këto gjëra. Ju e dini. Me çfarë të bëresh? Shikoj më fal është Washington Post kjo? Shikoj pak lori kërë, është, është, është, dhe Washington Post, gazetë në Washington, pronari është Jeff Bezos, që e ka blerë, para tësakosh, edhe ja ku është kjubiri këtu që që quetë Luis Kiliano, që rritë robat e veta. O si rritë? është një material, i cili, a i që, shikoj në ty për para, jeri, shumë në gjashë me lëkurën, përmë. Këtë material këj mund të arrisë në një përzirje, e kemi me foto këtë lori? Doni përzierje, ehm um, e cila përmban ujë, pam, sheqer, uhm, mm çaj të gjelbërt, pam, kombucha. Gjithashtu dhe fermentim. Nuk e di se çfarë është kombucha. Do të thye nga emri, por quhet kombucha dhe çaja është çh. Siç e dëgjojmë si pasem me k. Okej. Okay. Kombucha është bim. Është një lloj bime. Mm -hmm. Për këtë bën me me Kumbucha. nuk e di. Kombucha. Kombucha. E gjitha ndodh këtu. Shikoj këto kavanozat. Ndodh në këtë mënyrë. Domethën më fermentohet dhe del është një material i cili siç thotë ky mm. uh, Luis Quiliano, në fillim është transparent, por ti mund ta ngjyrosësh me çfarë ngjyre dësh. Sa të bukur. Ai jep ngjyrën që do. Mund të japësh ngjyrën që dốt ataj. Dhe kjo na ndihmon shumë nga ana e mjedisit sepse ë um, ti mund të arrish këtë në sasi shumë të vogël apo dësh, vetëm duke përdorur, siç thash, kombucha sheqer dhe ujë uj, dhe ishte edhe një gjë tjetër dhe fermentim. Fermentim, pra fermentohen bashkë. Procesi i fermentimit që ndodh atje. As më shumë se asaj. Është kusht si pelte. Dhe kjo kur mbaron punën, kur thahet, dhe ja. është si lëkurë. Dhe mund të përdorësh si lëkurë. Dhe mund të evitosh edhe ky shumë nga proceset e qepjes. Mhm. Nëse kur është, ke përse është, çështja e madhe shumë pasaj. Brazia kafshëve e para e punës, po plasoj Po, nuk e di. Nuk e di, po ke një ky tipi ishte në shkollë për shkencë politike. Mhm. Mm pastaj e la shkollën për shkencë politike dhe ju fut kësaj pune. Dhe u fut në shkollë pastaj për fashion designer. Po normal. Dhe s'duke prodhuar rrobat e tij, po ta shikosh atje në atë foton që ka aty lart, ky mm tani -hmm. ishte Në Krateg Bryli, jo, s'ka yeah. lidhje. Ka një qese sheqer. E shikon atë, qese bluatim. Shumë grave. Je për të ngrënë rrobe, po. Qese sheqeri, edhe një ashtu, po. Edhe ka me ujë. Po, kjo, kjo shënon rob... vetëm për lëkurën, jo për material tjetër. Kam përsëritur. Ky prodhon lëkurë, pra. Kam një pyetje që pro nga. Prodhon lëkurë nga sheqeri. Urdhro. Po. Ka djasa që për shemb kur e vesh rrobën, nëse asaj mund të hahet rroba në një moment të caktuar. Unë zotrin rroba nuk hahet apo jo? Mundu të haj zotrin? Mund të haj. Mos i vishni këto. Se ka kombucha. Aha kombucha. Za ushtme sheshire. Jan të gjitha bimore, etj, kështu që nuk ka rrezik të till. Po, ne kemi njërin këtu që pikturon rroba. Po flasim për një tip që rrit rroba në cabanose. Po. Oh. Sa e ke dëgjuar këtu? Asnjëherë, hera e parë. Asnjëherë, pardon. Ashtu, kështu që shumë interesant. Duhet ta provojmë. Yes. Në atë rdobëmi më i pyetje i vogël këtu dhe kur t'kemi ju premtoj do të kemi edhe anagramën për ditën e sotme miq dashur. Në, në shkolat e Amerikës ka tani më një Mm, çfarë quhet? Padit civile. Okej. Okay. Padit civile. Ndaj çfarë kompanie? Ciles kompanie? Për shkak se Ta she patisim po thon se Encas, kjo kompanie ngadalsoi prodhimin e modeleve të reja të telefonit për të shitur modelet e vjetra. Dhe bënte këtë kastile. Encas për të hequr stoqet ngadalsoi proceset dhe tani ka një padi civile ndaj kësaj kompanie. Kur të kthehemi me përgjigjen e saktë mund të shpjegoj më shumë se si është puna, por tani dua vetëm të gjeni se për kë bhet fjalë. 069 207 222 069 207 222 Këthejmë basit të gjojmë këtë mishda Shur është nga Milky Chance Stolen Dance. Stolen Dance okay. Stolen Dance Stolen Dance nga Milky Chance Mjë më gjësi është 7-2-7 minuta Krab FM Krab Plus Krab FM Krab Plus your mind, your heart is too strong, anyway, we need to fetch back the time, they have stolen from us, and I want to. Talepse 30 minuta në këtë moment e mirë ngjitur shumë të gëzuar në klubin e mëngjesit Mirëmëngjes Çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 mëngjesit. Nga ora 7 deri në orën 10 Morning Morningolta E ka lëme të mira deri në datën 31 dhjetor në InterSport ka ulje të çmendura miq dashur mm -hmm. në 10000 dyqane në të gjithë botën. Ata kanë disa nga produktet dhe markat më të mira sportive që ekzistojnë. Adidas për shembull ka nga 30% deri në 50% ulje mbi të gjitha mallrat e veta. Çdo gjë që është nga Reebok është 50% më pak, gjithashtu me Kinley që është marke ekskluzive te InterSport dhe jeni 50% më lirë. Një shoku i kishte bërë një xhub. Më jera fjala. U takozoj. Oh, po. Ne nga këta me kapuç janë edhe si me, çfarë quhet, me kapuç me pellush? Tan. Ta xhupat që kanë dalë në mod tani që, në... që kanë ato, ashtu si me Si e kanë këto? Me pellush. Me pellush, po. Me pellush. Ehm, xhuprat. Po, në <laughs> mod. Po, atë i thash, dukesh pak si uh, po ka hyrë <laughs> në mod pra. Xhupirai thon. Xhupirai bon -bon. bon -bon. thon vërtet? Po vërtet. Fysh burr 40 vjeç. Po, që më mar me Kindi, që më mar me Kindi, që më mar te Inter Sporti dhe Nëse jesh shumë knejshor. I gjeni në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Vlor, aty ta zinte sport me të dashur kanë surprizat e ulje kudo që të jeni, por nëse nuk jeni pranë një dyqani, mund të shkoni tek intersport.com.pickala, kjo është adresa atyre intersport.com.al, të gjitha uljet e gjitha markat i gjeni edhe online dhe mund të porositni aty edhe ju vinë në shtëpi pastaj. Sa çaf. Të gjitha produktet. Kështu që bani shënim këtë deri datën 31 dhjetor. Ndërkohë kam një anagram për të cilën jam shumë krenar. Kam një frikë se do zhgënjehem. Se pse mund të më gjeni ose ti ose Olta. Po, kjo është frikë, nëse do të jesh fare se ti trishinë. Më pëlqen se ç'bëra me këtë. Atëher ta provojmë. Ta provojmë po patjetër. Anagrama. Nuk dëgjoj në mëngjes. Ti do. Jeri. Pan. Dolor temuga. Wow. Oh, bo. Dolor bo. Temuga. Wow. Dolor. Dolor si në telefilma. Dolor Temuga. Dolor Temuga. Ç'është kaje gjacca? D O L O R T E M U G A. Dolor. Te Muga 0692070222 është numri 0692070222. Ju miq duhet të na shkruani, të na thoni se çfarë është fjala që mund të formoni nëse po të kënajsi, e rindërtoni edhe një herë këtë. Po t'jap kënaqësin duke t'thënë që shumë e vërtitur. Faleminderit Olta. Osai kënaqur që jam tani prej teje. Të dërgoj një përshëfim në një pushim telefonike. Jo, jo. Dolorë të, dolor të muga Me jerin më se për qafon Kjo <laughs> jerin do në një Të thash bëj qefin mm -hmm. Ja me fundit e vitit jeri Këra kohderi dhe për Kale e tërë tërë tërë tërë tërë tërë Ti më kuptonë mua Sigurisht Okej okay. Qa është kështë për të gjemë e të tërë? Bazë Charlie X-X X-X A, oh, shumir Gose mirë kjo, qa për bënë kjo Charlie X-X? Për i të që dalë albumin, fakt O, vërte dhe? Po. Të Ku është aty Orgesa? Orgesa. Orgesa iku, jo se tjetër, ku është? Ishte gjithë këto. Charging si ngjeks më shumo thonë, pritet të bëjnë albumin e ri. <laughs> Orgesa 1 po, dhe Elsa 2 dhe Elsa 1. Të dyja bashkë. Elsa 1 këto po, Elsa 1. Edhe këtu, shumë një serioze. Mëlqen. Para sa foto nga festivali që kishte bërë shumë serioze. Kërcënte po. Shkëptjet e vërtet. Mhm. Ishte një macidë me Temina këtu. Shumë bukur. Ëh mirë. Atëra e kthemin me drejtat. Urdra. No? Dijos, s'kesh një pyetje ti, më fal, përgjigje në një pyetje, a kisha po? Ka ja? dy përgjigje. Atëherë më thuaj. Ëh, uh, ishin errat e luftës. Errat e luftës, pra ka thon, pa, pa, Bravo. po frynë errat e luftës më zgdashur. Ës Franci 225 i mbaron numrin, fiton dy bileta për Nosineplex dhe është paditur kompania Apple. Yes. Ola fiton dy bileta për Nosineplex 397 i mbaron numri. Faleminderit. Bravo. Të lutem. Apple pra është paditur, kthehemi më spak në klubin e mëngjesit me më shumë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 the magical it's in the air it's in my blood expression on i don't need no reason don't be control i got so high no ceiling when i'm in my zone cuz i got that sunshine in my pocket got that good soul in my feet I feel that happiness in my fatty and it, it drops ooh i can't take my eyes off, off it it's been so phenomenal So don't stop, don't go under the lights when everything goes No where I heard when I'm getting you close When we move where you already know It's so just the magic That is a light I can see but you, when you Hallo, mirë më nxës. Mirë më nxësi. Mirë së këni ardhur në klubin e më nxësit? Në no, Radio Nkla BFM 100.4 E në ekranin e klam plus. plus. Mirë më nxës. Mirë më nxës i eri. Mirë më nxës. Um, para së të filoj më orën e dytë të transportimin në mishdashurë e cila është e mbushur plot me Lori Raj. Lori tani ka në grën panetone. pak paneton. Ja djetë më shumë më mirë tani. Po, po, ju, po na shikon më nxëra në fakt. Erë dhe uh, <laughs> figura. Pak si sep Paksi, më parë kuqe, të kuqen yeshile nuk i kisha. Tash i erdhën gjithë. Okej, okay, shumë mirë. Kështu që tani mund të na diçoj përpara se të hyjmë këtyre lojrave. Vetojë që të bënim një pyetje më të dashur nga aktualiteti. Okej. Do ta bëjmë nga aktualiteti botror. Nuk do të shkojmë shumë larg, por në Vatikan. Aty ku ishim edhe pak më parë me Okej. Okay. Papën. Sepse i kemi përsushtuar aktivistët Femen. Mhm. Kandal sërish be joksiasht oh, të zhveshur. Pra po bën për vit. Po. Dhe kanë tentuar të grabisin diçka. Wow. Mm -hmm. Çfarë kanë tentuar të grabisin aktivistët joksiasht? Femen në Vatikan për Krishtinë. Mm -hmm. 069 2070222. I kanë ndaluar policia. Nuk e kanë ndal, por tentativa ka qen për të grabitur këtë. 0-6-9-20-7-22-0-6-7-22-0-6-7-22-0-7-22-0-7-22-0. Esepse mund t'jet që nëse njësësh për një grabitje, edhe pse shftot, e ke brezësh është kryshlindi e tjerë e tjerë, por nëse gjokës ish jashtë, pa reqipeta dhe pa akudu nëse qëfarë, të gjokës në bajse, do me thonë, mund t'jetë pak e vështirë për vrapuar bastaj, për ti ikur policistë, do, do mos kur e ketë martë. Oh. Ke jo, e vërtet. Sepse jo, Bajnë ato që shumëhet sports bra Recipeta Po që janë kastile sportive mm. Një që vrapojnë si shduan Ka që po the mm. mund Mund i këtë penguar gjokësi policia, <laughs> policia i ka zën Më falë, video mund të gjejnë uh, Do të gjejnë Do të kemi kur të jari <laughs> përgjigjën e <laughs> sa Dolorë të muga është anagrama për dit nësot me miçdashur Dolorë të muga Jeri e ka gjetur 06.27.222 Pyet i është për ju Cila është të zhjidi e kësa janagrame, dolorë të muga. Do të fiton në një kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Super që, falim dirit, Olta. Ljuluta. Falim dirit edhe Spitalit Amerikan, në tani e karadhe në altinit nga përmendit dhe njëherë të censurën. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. E rëndësishme është jesh të jeshtë x*** dhe e të ditër uaj disiplinën. Mm. E fështirë kjo. Jo e pamundër. Asnjë gjësë nuk ka dalë akoma. Mhm. Mm ne fakemë zonë ndim që kemi thënë që ai njeriu që ka disiplinë është edhe kështu. Është vërtet. Duhet të jesh i tillë pra. E dëgjojmë edhe një herë? Po. E rëndësishme është të jesh dhe të di të ruaj disiplinën. Duhet të jesh kështu dhe të dish të ruash disiplinën. Ai që ditaharuaj disiplinën është kështu. Dhe nëse je këtu dita ruash disiplinën, kështu që këto gjëra kanë një lloj përsëritje, është çfarë Altini po thoshte. Për të ndihmuar. Është vërtet. Çfarë fitoin? Volta? Po, deri tani kemi dhënë dy dhuratë në fakt. Ëh. Mm -hmm. Një kontroll plot mjekësor nga Spitali Amerikan dhe një dhuratë nga Electronic Line. Ëh. Le të shtojmë edhe dy bileta line. për Nosinplex. Okej, edhe dy bileta për Nosinplex, shumë mirë. Mm Ëh. -hmm. Dizjonin her të fundit herën e kam gati fjalën e parë për fjalëkalimin. E rëndësishme është të jesh dhe, dhe, dhe, dhe okay, të di të ruaj disiplinën. Okej, dëgjojmë nga Sia apo hym direkt? Po ta bëjmë raundin e parë. Okej, bëjmë raundin e parë. Atëherë, Jago e keni fjalën e parë. Raundi është gati me zgdashur ieri po e shikon në këto momente, ndërkohë që ja jap edhe Lorit. Një ganti Lori. E ke parë fjallën? Mhm mm Atere, ti duhet t'ja të regosh atë fjallë altinit Ose ndryshe t'a bësh altinit t'a thot atë fjallë Ndrykoj që i edhi do t'përpishet që t'ja pasoj oltës Dhe unë kam butonin këtu Nëse ju gaboni, do t'gjoni këtë tingu Nëse nuk gaboni Do t'gjoni mua që dhe më bravo Sa Edhe nisë ju t'gjim Nisë lori pari Lori nisë po Koncept e këtë Koncept Kontë se poshtë të mm. është Ajer Ajer <laughs> Jo ajer Njeri Për oltëm Për bëjlojë në lëris Njeri u Për... Urdënojë dhe njerë Njeri u Unë thëmë njeri, njeri. njeri. njeri. <laughs> Un të bëjlojën të ndë Nëse publiku e gjenë Për para altinit ose oltës Nëse publiku e gjenë Për para altinit ose oltës Mund të atërgojnë me njëherë Në 06 dhe në 20 722 ja. <tën>, Concept Njëriu Ide Ide Pasatët Nuk është ide Vje pi lori Lori është thënë Concept Njëriu filozofin filozofi libër <laughs> Oltam Po jepoj vazhdojmë kështu nuk... Mos hapish efektin e e fal nuk do nuk, nuk do dalim sekondë Gzim Pra koncept njeriu filozofik Gzim se kështu nuk luhet Jo shumë kur shumë ti po luan mirë bravo Luaj lovë lua tonë ieri Mosu anko Fix Stajloan Catenaço është tifoz me italian. Poose e bën me hile, se pret se të mund të gjitha, dashuri ta ja, marrë lëkurën. Është strategjia e tij e mykur. Kujdes. O bo, bie qetërim këtu tre. Ti përdor strategjinë dëndë të freskët. Jepi errat e, bi, ja. e, e ratë, luftës ishin to. Atëherë kemi koncept serioz. Filozofi dhe gëzim. Gëzim. Ojës fest. <tri> ja. Nuk është fest. Një, një fjalë është, po po okay. një fjalë. Mos fal. Jevi, jevi, uh, jo i them mbrapsht, se dua kërkohet. Kërkohet. Pra koncept njeriu, filozofi, gëzim, kërkohet. Vurat. Jo. Je. Hade. Hare. Hare. Pra, Olga, koncept njeriu, filozofi Gëzim kërkohet Hare Hare Mhm. Jo, mirë. Ti heqim toshkrimet, se është humbur aty. Duke hyrkuar nëpër fjalë ato Mir, mirë, strategjia e saj është si Lori ka një hartim. Siç ka Lori të tijën, edhe Olga ka të sajën e. Uh, ë Haretha i ri fundi. Ja Harepo. Dukët se kam gjithu Koncept njëri u filozofi gëzim, kërkohet a hare Se shë të thëmë, për po, unë më ndoj, kam një mëndim Kërkohet A pra olë ta se nga vë diqe Hare Se diom Po se di, po tëua po, një tjallë pra Po dhe mi fjallë dasëm, kotë, nuk, nuk, nuk më gjenë asë gjë Ok, fali, dasëm Dansëm, zhe pasak, në dijen keq Së kaj që ti që i gjetëm ndë thuar Po jo Ja një sekundë, se të ta një, basit të flasë i lori, jefi lori Momente, Momente. Lëmë tëri pra Bravo E gjithi, bravo, bravo, bravo Lëmë tëri është e sakë Bravo alë tini Êshtë i koncept Filosofi Një dasëm E ma mirë Unë e gjitha që të jeri, infakt Që kur tha hara E dhja shumë mirë që të kundo e gjeja Nuk e kësha përkën e dushim Nuk e më lori që si përkën e shumë Si gjithmon Si am i shda shurëtanim me Chip Thrills në Klab FM Dhe në Klab Plus Raundi i parë i fituar nga Djemt, fjala ishte lumturia, mbasi shkomte koncepti njëriu, gëzimi, të, hare, i njeriu, filozofia gëzimit, kërkohet hare, fituar vërdo? nga Djemt me një filozofi të mykur. <laughs> <laughs> Është frydhësonse. Ishte me top, me top, e filozofia <laughs> me top. Mama <laughs> e Gaba Love Chip Thrills. Si jamë miqdashunë, klubin e Miqësit orë është tani 8:19 minuta po shkon shumë shpejt. 8:20 juve që jeni ende. Rukvend, Ziton, Ziton, Ziton, s'mund të bër pak von. <clears throat> Galliperaundin e dytë mbasi i parë fituar nga dënt, miqdashur, fjala ishte lumturia. E gjeti Altini me sugjerimet e Lorit. Me sugjerimet jeri e jerit këtë herë. E jerit. Dolor Temuga, siç loja e kërkon, Dolor Temuga. Është anagrama për ditën e sotme? Dermatologu. Oh, Oke, okay. bravo. Eshtë Ariola 819 i mbaron numrin, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. I lumt edhe një herë vajza, si ke gjetëm emrin? Ariola. Ariola, Ariola. më mori anagramën dhe më bëri. Zopa, <laughs> zopa, zopa. Eu. Si te dermatologu, rrodh. Bravoj. Bravo mm -hmm. t'joftariona. Të, mm -hmm. të lumtë dhe urime. Ndërkohë, fillojmë me raundin e dytë. Çuna të fillojnë, është Aldini që e ka marrë fjalën bashkë me Oltën. Do mundohen t'ia ja pasojnë Aldini Lori dhe Olta Jerit. Le të shohim nëse vajzat ja dalin që ta përmbysin rezultatin. Njëri është i paknaqur, duhet ta themi. Me, ja me mënyrën si Lori, Luan Lori ka filluar të luajë në mënyrë kriptike, strategjike, duke dhënë shumë mm -hmm. pak në mënyrë që mos ndihmojë Oltën me fjalët e veta, por shfryzoj. Kështu që, që unë i thash Në <laughs> as mënyra e Lorit, le të shojmë nëse vajzat ja dalin që të përshtaten. Atëherë kujdes Lori se mund ta gjejmë të parën. Kujdes Lori. Rrugic, Rrugic Lori. Qorre. Ehm, <laughs> uh, së jetë më mirë se sa pesë dashnore. Jo. E pa sakt, skaje mos u shit sot. Do të gjejmë te 30. Atëherë po, te 30 mund ta gjejni te 30. Atëherë jone parlante që është Rrugic. Shum... Ngushtit. Ngushtic sot. Ojta. Dhorif do bësh gati se do ta djesë rreth. Rrugic. Ngushtic ieri. Kam besim te ty. A ka mundsi mos flasësh se e kam radhënun. Duror. Seriozisht po më bëni që un jam keq. Okej, okay, dakord. Pusha. <laughs> <laughs> Ruki, pushti. Rrugis ngushtici. Shteg. Ësakt deri. Okej. Bravo. Bëje ta gjej Lori urgjent. Po ndo ta gjej, un do të të thojë, a di ç'otë thojë Lori? Ka rënë si, un e gjeta, nuk ka rënë si. Ç'a di thoshë ti? Di. Di. Ti ç'a do të thon pastaj? Sa them do, ç'a do të thon. Shumë shumë ndaqe Lori? Dhish. Pa. Po, ata. Nuk si di. Lori. Okej, të bëm të tretin. Ngushtica është, shpastë vështirë se ngushtica mund të jetë ngushtica detare. Mhm. Po ishte rrugica, ç'ke kishte von Altini. Rrugica më vjen keq, ç'mos di sa Altini, si mund ta gjendë deri? Rrugica. Më hançë do gjendë. Pyll. Mh? Mirë, s'ka nevoj tash. Rrugica, fjala u gjet, ç'ke u gjet Igua. Shumë mirë, bravo ju qoftë, gocat e gjetën me të dytën. E pa besuarsh më bravo deri. Ja me të dytën, po ishte e para për gocat. Domethënë, pastaj do luajmë ato. Fjala e dytë. Ata me bombë, blindë. Po ma spak, Lori do të luajmë edhe më ato me bombë. Me bombë. Përqenë e me bombë, pa, po... Interesante është. Se i bje bomba tjetëri të një. fiton kështë duke ndëjnjë. Fiton rahatësi që si përqenë loretë, pa. E shënë vërtetë. Pa, o loth i qënë farë. I djerëtë së në mm, vajzatë. Mm, Nuk kamë e mm, panetone, mm. se të bënë <gjë> këshë. Se këshë në grënë panetonej. E, qërë këshin dashur që të vidhinë në vajzatë e... Në të regonë pakë, po, ja? Uh... Vajzatë e femenit, Uh, ishin në fakt Bebin Jezus Serizisht Bebin Jezus Jo Jezus Mësën Jezus Me, me skatu jënë e kishin <laughs> Bebin Jezve Bebin Jezus të kanë shkruajtur Të kanë shkruajtur Shqip <laughs> <Ja. laughs> Forështë jenë Jezu Mjërshu <laughs> O oh, bra E ke përës një shështë Skejna e okay, Lindjes Gjaferi që, venus... që ka fituar 2-5-8-in baro Numëri fiton 2 bileta Për në Sineplex <laughs> Të luun Gjaferi Bravo të luun ëh uh, s'i premtova, i premtova çunave që do të kishte pak video nga aktivistët e Femenit, ja ku është uh, kronika e Euronews-it. Nuk e dini se do dalin në një lagurishë a di, por të paktën do të tregoj skenë ja ku e ke. Shive Lori. Oh, shife. Kape, kape altinë. Hopa. Oh. Hopa, është oh, policia, policia, Pelerina, Pelerina, policia. Hopa, është është një moment oh, aty oh, midis dashkuve. Aktivistja e Femenit vetëm në stërche dhe pa asgjë mbi situacion pjesën e sipërme të trupit niset për në skenën e lindjes së Krishtit në Vatikan për të vjedhur bebin Jezus e mbështollen e mbështollen me diçka pelenë ose beben Jezus What means? Kjo është va. Altin si si nuk ishte aty aty. Super scen. Do t'ju jam një link tek faqja ju në Facebook. Edhe një tek grup. E gjeni tek facebook.com fraksioni klubi mëjesit. Facebook më konfirmon klubi, më jese kurt kthehemi, do të kemi raundin e tretë në fjalëkalim për ditën e sotme. Lumturia ishte fjala e parë, shteg është fjala e dytë. Më duket se kemi gjetur shtegun drejt Lumturis. Le të shkojmë tani. E... News Center of Tirana To listeners across Albania and the world The morning show with Blindi and the team Each morning from 7 till 10 On Radio Club FM 100.4 Hello! Hello, Mir Mjës Vini në klubin e Mjësit miçdashur Shtani i roundi, tre dhe i fundit Në fjallë galim Mir Mjësit si jeri Mir Mjësit Blindi Ate reçunat dolem për i arshta U konsultuan Bën një pushim i dashur rreth 6 minuta, 6 <laughs> minuta. Gjatë cilit kanë siç thot Lori një strategji krejtëre. Jo, no, jo, no, strategji për... si. Strategji, strategji e kokë e humbe Eduarsh. Kra ti jeri, më tha marrësh. Okej, okay, okay. kjo është me bomb. Kjo there. jo është pa bombësh e treta. Uh -huh. Le të shojmë nëse ja dilni. Thië shkoj, shkoj. Okej, okay, më mirë kështu. Bomba pa. Ku des? Zëresi e tha Florit. <laughs> Zëresi e tha. Se nga që lëvizë kishte një kod shenjë. Se mora vesh. Ai As... doueta ditë, do ta ditë si dupe, duhet. A ka mesha. Si atëherë, le të fillojmë lojen mi dashur, ky është raundi i tretë. Floria është futur poshtë tavolinës që unë mos shoh fjalën. Nëse ju i bini në të, atëherë më një herë dërgojeni në 0692070222. Oh, fillon fillon T. Po. E dashur ieri, oh, fillon fillon tipo. Jo Lorit. Më mm. pas saktë jo Lorit. Më pas saktë. Po. Prisa nga Lori. Nisht. Ieri lviz. Lviz. Automet. Automet. Ieri ja. mësojë. Ver ah, efektin se flash. Okej. Ata marti letërën e Lorit. Mund ta marrësh edhe një herë letrën e Lorit, pse jo? Ai ose është letra e, ha, shenga, ajo, e Lorit, lorit. mirë, ajo është letra jote, që ja vë Lorit. Mund ta marrësh sër të duash. Lori, të ke radhën. Jeri harroj çajin. <laughs> ah, Okej. Okay. Lviz ka thënë Jeri, Lori ç'do na thot? Altin, përqendrohemi. Po, po. Është përqendruar, duket. Shumë i përqendruar. Litari. Lviz. Litari. Gogel? Gogel është e pasakt Lëviz litari jeri Forc <coughs> <coughs> Lëviz litari Forcë Këtë se thash atë që kështë në më Hajde ojta Kështë sakt e jo që Hi, kërkohet. A keni vënë rre? Kur jam për të përgjigjurun Altini, <laughs> si se thash unë a, u, ai, u të, ta, me qitë. Au, ai ska diçje. Metod, Altin, herë e parë dhe kur ka kam radhën un. <laughs> Fjalmë larg se lëmtari nuk ka patur ndonjëherë. <laughs> Lëviz lëmtari. Forcë. Vazdojmë. Tërheq. Ja, undo soja, ja. undo soja. <laughs> jo tëërheq. Vazdojmë. Atraksion. Tërheqje doso jo. Kjo është padetë. Ne shton. Ju gjithashtu e kam gjetur. Është saktë. Tërheqje është fjala Fiton çunat. Fitoim çunat. Tërheqje. Mëngjesta nuk vëm fonje. Vëmë. E më und tashe ke kësaj gjë. Kur thali taritë tërheqe po thash, ok, mos është në një. Telitari e gjetë fix, fix çfarë? Telitari. E pse nuk e the? Seriozisht? Po ta kishe gjetur telitarin, do e kishe thonë. Do dëgjojmë tani. Nese, do të dënglat Altini do të dëgjoni? Kot marr. E pamundur. Çfarë bën ti? Fundi që flet kur un jam për të përgjigjur. Morë vesh. Duhet të Po më pëlqen pasioni kësaj loje. Muafare. Më pëlqen shumë. Seriozisht a gjetë deri te tërheqja dhe të mos punisha ndërmjet dy dilemave, se nuk si po t'tall. Isha ndërmjet tërheqjes dhe asaj kur lidhet ditare që bërtu. Edhe po ti ishe tërheqje. Çfarë nyje, nyje, të bëj Google. Edhe thash, ok, thash mbas mundunse tërheqje, dhe pastaj kurtheti atë thash ok tërheqje. E pra po mos thua që e gjeta te litari. Te litari pra e gjeta, se ishte te litari. Te litari e gjeta te litari. Eu, kap. Dërsa më nervo tani. Kushtë shumë më shumë e nerva? Në e të regonim prakë mm. Unë se nuk fitohë për një je <laughs> E thashtë për një je Dikon, me që jeme nerva Dishka që ta zbu si pak zemrën të të tani Vjen nga jeri, mishdashur Këta mëgjesë dhe një është historija e një djallit vogël Jo me qim... këta, e sigur Êshtë vetëm dy vjetë Êshtë dy vjetë që ga emrin saman thë bëngar I e tonë oh. në juk të indis Një pëshat që shuhet Alapur dhe është bërë tem diskutimi teprën për banorët e lagjës që tani jo vetëm aty, sepse ka shoqëri të pazakonth. Që oh, për, okay. nuk ka një shok të ngushtë apo një shoqë, as qen, as mace, por ka plot 20 majmun për shok. Ur. Si ka nisur historia e atij e, e tyre, po thën, mm -hmm. është djali para një viti ka qen i vetëm në pyll dhe në një moment është gjetur nga katër majmunët dhe më pas ai nuk e pasur frikë është afruar, ka filluar të luajë me ta dhe që nga ai moment nga katër u shtuan dhe u bën 20 e gjithë tufa e majmunëve silluan çdo ditë edhe kur djalin nuk ishte në pyll shkonin ata tek djalin të luanin me njëri tjetrin. Dhe kjo ka zgjatur historinë. Por kjo tjura. ka dhënë ushim apo si? Se jo, këta Ja, ky ishte i vetëm. Ky lloj majmuni mm. e, bë, që njihet për një majmun te higerian, dish majmun po Ajo thejë gjë këtu është Dunga, agresiv. Nuk është nuk është miqësor, po është agresiv pen, pra. Nuk që? është një rast i i shpeshtë që të shohësh këta lloj majmunash në shoqërinë e njerëjve, ta dhe kur të riturit mm. kanë par 20 majmunat që uh, nuk shkoi djalin në kopës, po erdhën ata tek shtëpia e djalit, ata kanë menduar se Fëmia ishte në rrezik dhe janë mbledhur të gjithë këta për, po. për ta ndihmuar, për por kur panditja blu jo. shi ishte shumë rehat në shoqurinë e tyre, atëre ka filluar dhe të marrën i gjithë lajmi. Megjithatë fëmia është 2 vjeç, kuptohej se nuk flet, por ka filluar të imitoj tingujt e majmunëve. Po ndërkohë Ulta ska ardhur. Faleminderit <laughs> yeri. <laughs> shumë histori e mirë. Erti ajo porosia Ulta. Që bën paraçitësh emision live që doje një kukull që theti unë një kshu e dua, unta porosita. Kam rritur ja ku e ke. Jo, është këtu. Ja, majë tjetër. Kjo është Justin Bieber. Faleminderit. A dinë brawa, ta kemi fryr, ta kemi gati, kështu që Cookla Justin Bieber më jash student në qyrën e mëjesit më spak. Shell Crow tani, all i want to do është thele excitement kënga. Nevje edhe për shumë e bukur. Në internet më. Ishte për Mualori, ta mund ti Një surprizë ajo, duhet ta zgjulen ata. Sigurisht, <laughs> minimini. Kthejmë pas back në kulinë e mësuesit, duke uh, leuar konkurenca. <laughs> ne fituam oltamërdhurat 820 minuta. <laughs> Shtukulorit. Me qenë që shumë njerës kur uh, bëhen në këshu për koncerte mm. Po them i ka raste për të bler bileta, po kutin nëse qfar pa. Edhe zëm, bileta bënd 10.000 lek Robi thot mu bërqem më shumë 10.000 lek <laughs> shi Grupi shi mirë bënd 10.000 lek <laughs> shi 10. A <laughs> na këthejm që grupet mund të amendojn Që bileta t'i bënd 20 pak Që jo, t'u avën emrat <laughs> ose që të bëjnë një grupi 20000 lekësh. 10000 lekë. Sonte tek piramida. Biletë vjen mm. minek. M'u përcyesh shumë biletë. Mendoj një nga këto puletë zgarës, edhe kur ti blen biletën, ti jepet edhe një pul zgara falas. Ti jepet një, një pul, po. Ah, po. Mund t'i ofroj, mund t'i ofroj edhe aty kompensohet pak. Futja këto blesh 10000 lekë një pul. Po, po, pula është falas. Ti blen biletën, më ke pulën e përfshirë. Kur të hysh në koncert do hysh me pul të pjekur. Ai e, ai o ke. At zonë shtëpi Darke. Ku isha në koncert. Po. Po, ose ose s'tan Darka gati. Doave <laughs> <laughs> nuk do laqë. Chicos, mos nuk do të shish 10.000 lekë. Kam një një prerë tjetër që pëlqej shumë. Është e im. Për 20.000 lekë më shumë. <laughs> Pasaj po po ne do radhë timon për çe 50.000 lekë. Ne mua dal ting ditë na pëlqen ajo Lilaja. Euro. Leila, ja, ç'u, shofa 500. Për ç'a, për ç'a doni ju atë. Atë sta thën njeri. Çuna me Leila, p nuk shkona, jo. e kuptoj. Për video kit. Nuk shkon ajo. Disa i e shijem. Leila është 500, 500. S'e bësh më të thosë, a është? A është për të mbuluar natën. <laughs> Kemi pad ekipin më es. Shake clip, Leila, Leila. leila Sesh. Si leila, Leila, Leila, Leila. Leila, Leila, Shos, për 500 eurosh. Van, van më s'është ma vikt. Çdo gjë është e ngjyrosur lilat. Ah, mm -hmm. unë s'e di, nuk e di. Apo oh, po ishte treni lilat, kish uh -huh. që nga Melvanaj qafë, po thotë. Aha. Shi shi. Ësigurçi është për 500 eurosh? Po po, lavë nga brenda, do të them. Lavë nga brenda ku? Nga burimi të siguran, <laughs> <laughs> <Granam> ka thonë. Jo, jo. Ta çfarë? Ato çunat që kanë punuar aty. Për ta kujt din? Po ja kam. Kush e ka bërë tekstin zotri? Tekstin kush e ka bërë? Kush e ka pasur ident? Kush ngjizur? Nuk e di. E, pra? Në bank <laughs> Në bank o mat E, nuk e din Mendoz të ashtë ka të bëj me, me paran po, Mendoz e kështë të bënde me pasionin me, Të se paraja ashtë Po dhe paraja pasion është për disa Po, mirë nda ko Pasioni ka dajtë boje <laughs> Ska njër mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Sa tim të regjizorët Po brabo Green, green, money Sepse ata ata thëpëditon green, e ke parasysh? Me qind dollarat e dëgjojmë. Nuk, nuk e pasur Leila në atko. Po pra. E jeshile. E bardhë e jeshile. E bardhë e jeshile. <laughs> bar <dhe> jeshile. <laughs> o, dollar 100 dollar bezon 100 kile. Tash <laughs> që e bukur ajo. Po pa, çfarë. Nga <laughs> Nke, noisy. <laughs> jo po thonë që noisy ha bukë vetëm nga këta të gjithë. Tan. Thonë që hani tavolinë para i tavolin Floririt. Oh. Që është shumë e lartë, da. Shi shi. Ishi konj shumë e lartë ti thon. Dhe peshon më shumë. 1.5 kg. Në vërtetë, minimumi. Shumë mirë, shumë mirë. Faleminderit. U kënaqëm. Duke menduar për paratë. E pra. <laughs> ja mësoj diçka jote realisht unë se dija që menten, domethënë dhe kënga Leila ka, ka lidhje me me 500 €. Me ngjyrën e kartamonetës prej 500 €ve. Pa. Wow. Ja Thank you. Është shumë mirë. Informacion sotri. Por zgjenden ndërkohë që e keni pasur që çdo vit uh, Top Channel bën një tip sondazhi, çishoj mm -hmm. personazhi vitit, mm -hmm. ku ë uh, marrin përmes faqes kanë përsëpërun edhe votat e publikut për njerëzit që kanë qenë më popullor apo njerëzit që në një formë apo në një tjetër kanë shënuar vitin 2017. 17. Do ne po shikohen që Ka diçka Disa personajës i voton publiku Disa personajës i ofron Ve top channel Po po të qikon shë personajës e, e Votuar nga publiku Do me dërnë ku nuk ka influencët Betëm bledat i e thua Ok, kush është personin vidit Përshomu, kush është personin vidit Alti në Shqipri si pas teje Do shta dhe duaj mendoja, që kot me ndosh Që që të vazhdoj me jerni Sepse jeri eshtë e, e gatshme i No, i zipa tjetër si E ja. ma e kam patale edhe një No, bë, në për personazhet e vitit 2017 për shkaqtinë kan... e ngjarjeve që kanë Erjon Veliaj që kanë ndodhur. Ti Olta Kushtua. Klubi i Mëngjesit. Oh, mirë, shumë mirë. Po pse çot ke sheka? Nesen. 27 or transmetim Lale. Okej. Okay. Po ajo ndodh shumë vonë. Do të ketë ndodhur para shtatorit që të merret para së shishit pa, e koskës. Para vjet. Është i 5 vitë. Ajo që un vura re është që për publikun shqiptar shumë nga personazhet janë tërsisht të lidhur Në oh, politikën Normal, sa të bëjnë pun Dhe publiku thotë Që personajë dhe vitit janë Arta Marku mm. Po pa? Christian Panucci pa Kërë përë për personajë dhe vitit Ta një në fundë pra Në fund kone pra, maratonë E për apo klubin Klubin më të bëjt gjelose Gratë për gratë Mështet e që gratë Ajo është mm. Nëjës, oke okay. okay. Arta Marku E bëjnë për të zënë zemër Christian Panucci Donald Lu Po mirë, fjo, okej okay. Ka vit këtu Edi Rama Erion Vel Ilir Meta, po kë. Lulzim Basha, po. Marin Mema, Mhm, mm mhm. Romela Begaj, po. Dhe Sajmir Tahiri. Pra, Sajmir Tahiri 1. Po. Lulzim Basha 2, Ilir Meta 3, Ernveria 4, Edirama 5. 5. Arta Marku 6, sepse lidhja prokurorie mm. ka të bëj me ë uh. Po, dhe Donald Lou kanë harruar një çështë atë Donald Lou nga 7, sepse Donald Lou nga 10. 7 nga 10. Publiku shqiptar që domethënë vetëm që s'kan lidhën me politikën janë Cristian Panucci, mm -hmm. Marin Mema, po, dhe Romela Begaj. Braposja. Mm -hmm. Po, kanë harruar edhe Monika Kryemadhi. Nuk është në këtë listë pra. Mund të të shënojmë në 11-të, ku diun se çfarë. Po ka të shoqim në listë. Ilir Meda. Brenda familjes. Kyç është Brenda familjes. Në formë më përfaqësuar. Kjo që është dashur që të ndërhyj, domethënë kur Opsionika sugjuruar emra si Ermonela Jaho. Mhm. Mm për shembull, Bashkim Shehu që fitoi Çmimin uh, Letrar Balkanika. Po, po. Ornella Capetani mm -hmm. që fitoi Zemrën e Sarajevës mm -hmm. me Dita zofil, filmin pa, e filmin e Gentit. Gentit Kochit. Ëm um, kan vënë i gritaren që është drejtori teknik i Lancios si shpallur në Itali si menaxheri sportiv më me i miri i vitit, Izmir Smyla, që është i pari kampion evropë për Shqipërinë në kërcim të gjatë. Izmir Smyla që fitoi këtë vit djali i ri. Domethënë është është dashur që të hedhë një dritë mbi personazhet që që janë kanë bërë diçka tjetër jashtë politikës. Sepse kam vëshimsën ka të bëjë me atë bombardimin e përditshëm mediatik në portale, në televizion gjithandaj. Në studiot televizive mbas Darkës, do të thënë direkt mbas Darkës do t'ulesh e mund të kapësh unë 16 emisione politike një herësh, po duash ka kaq shumë politik, ka kaq shumë ngërthim në këto lloj gjëra, sa njerëzit harrojnë se ç'ka bër Ornela Kapetani këtë vit për shembull, që ka fituar punë, au si më sa, oh po, kave artista. E po gjithmonë kështu. Po kave art në këtë vend, ka ndonjë piktore që ka hapur një ekspozit për shembull. E <gjithmon> në Paris Ky prap faj mediave. Ëh? Ky është, sës... është prap faj mediave. Po bra. Më pasqyroan ato. Pastë dërmuose. Pasqyroan ato. Po, Pasqyrohen po sa është di rasti të ndezë televizorin. Po sepse politika këtë vit ndoshta është ashtë, edhe e përfshirë më është edhe më pasionante se sa një vit më parë. Me zjarr. Se i ke tani kemë makina me euro, e kupton me me përgjime telefonike e kemë me kshu. Më pasqyrim është më lapjo vrasësh ishte Një vit më par Vitin e kaluar Nuk e ti Por 7 nga 10 personaje që publiku me ndonë se janë të rëndësishëm këtë vit Janë të lidur dretë për detë me politikan Edhe 5 për tyri janë politikan Për të arë të keshë A gjëmi këng? Yes Êshtë koa për muzik misht da shuktu në klubin e mqesit? Go gentle Daninga Robbie Williams Ora është pothuajse 8.53 Welcome to the zoo There's a ze the point plus Except for one or two Some of them are angry Some of them to them a twist there feel of them a clean and when you go dancing with young men down at the disco just keep it simple you don't have a kiss though They say some don't let it show If they try and hurt you Just let get that in know But When you go giving your heart make sure that it's worth If they haven't earned it Keep searching and swerving Hello, hello, hello Mëjë mënë jesë që të gjithë Mëjë së këni ardhur në kryverë mënë jesëit Morning Morning Nëmë të gjashë minuta në këto omente Iken koha O sa shpet Kurje duke a kaluar mirë O ti në kishëm një censur në bë Kishëm një censur, po U gjëtë Ende kemi U gjëtë Jo. Ja. <laughs> Dije bak. Garancishmë është të jesh të dhe e të di mm -hmm. të ruaj disiplinën. Ëh, është korrekt. Jemi shumë afër. Të jesh i hekurt. Ja. Kur uh, ju thoni korrekt, Alzini thot shumë afër. Të jesh i përpikt. Jo. Ja. Apo të jetë i lëvizshëm. Pra Alzini do të thuash jeti... ëhm të jesh me volit. Ne nuk kemi opsionet, do të thuash jam shumë afër. Jo është afër. Jam larg. Okej. Okay. Okej. Okay? E provojm. Volta jepni fjalë. Të jesh korrekt. Shumë afër. Të jesh. Jo, i jam shumë afër. Kujdes. Edhe me një lloj alarmi në. <laughs> jo dash. Mënyra si të thua. Të jesh i sjellshëm. Jo. Iurt. Jo. I duruar. Jo. Shumë larg. Mos. Se ndemoj më, më afër. I zbatu e shumë Të korekt për thasht, aty jemi Kujtesmi shtasht, duhet tjeni korekt Që ta gjeni këta A ose A ose sh... Për në ndrysh e nuk e gjeni Ja 06 e dhe në njëzet, 722 06 e dhe në njëzet, 722 Kam, kam bërë një mal me të borë Osa mir oh. hmm. Osa mir Osa mir um, Ndërko Nga censurës, asnjë lojë tjetër nuk është e fuqij apo jo. Ëh. Mm -mm, mm -mm. Jemë këtu out fare, po? Po. Atëherë, jeni ganti? Po. Le të luajmë pak Shazam. Lojë jota. Jeri. Ëh. Mm -hmm. Altin. Po. Olta. Ganti që të gjithë. Po. Duam um, nga ju miq të dashur ose emrin ose titullin e këngës një gjë, okay? Fillojmë të parë. Ço <laughs> është? Shazam. Rita Ora anywhere Bravo. Bravo. Wow, kisha konferenciale. Mer shumë faleminderit, shumë i mirë, shumë si a bën këy. <laughs> Nuk pata kohë, xhanom. Si a bën more? Si a bën? Gati për këngën e dytë, 1 me 0 për Artinin. <laughs> M'kapën ethet. Alelena Aranntori. Bravo! Wow! Aranntori! Aranntori. Ekzhemi. Edhe djalori te telefoni im edhe Elion. <laughs> jeri kujdes. Një pik për Aldinin, një pik për Oltën deri tani. Jeri nuk ka pik, por kjo Jeri mund të jetë e ofja. Elfi. Elfi është sa. Bravo, bravo, bravo. E menjë me një me një, bravo, bravo, me një bravo, bravo. zonja Zotrin. You've lost on you. Bravo jotë ti no. Ma <laughs> mundu edhe Lori. Nie, Lori nuk mundojmë. Boi ti fuzdhai. Pra, trekëng deri tani, 3 pikë për Secilin. Nga 1, kënga e katërt. Um, au. Jeri? Jo, i Raulta. I Raulta. Jo se kë komë fundi Krislini. Tarat tarat. Tarat tarat. U trasholl dashur. U trashaj. Alire. Magnetic Philip Philips. Bravo Albin. Dyfikur Albinin mi dashur. Isht Magnetic Philip Philips. Presion <morzante> bravo. Shum shum mir. Personiste Radha Albinit. Atyre. Kenga e Radhas e peta. Well, no, make him sing. No, make him sing. Bravo, it's up. It's all a <the> human. <laughs> Bravo, Volta. 2-0, 2-0, 1-0. 1-0, 1-0, 1-0. Here. Go. No. Oh, fiedra. You're going to play with a film? Okay. The film is demanding, right? Gabi. Oh, I was up tight. Këshira, këshira. Altini, Altini. Imagine dragons. Mm. Thunder. Thunder. Dhevoj filmin. Okej, shumë mirë. Pra sa janë rezultatet deri tani? 3-3. 3 për Altinin, 2 për Ontën, 1 për 1, 1 kujdes seri. Kam shpresë tek ti, Ol. Un kam shpresë Altini. Human. 4, 2, 1, 4, 2, 1, kujdes Një kampion, një kampion Jëri, jëri, jëri, kujdes Olda, olda, olda Tini, tini Duart gati, zilet gati Mjët ki të qenës Ja, ja, ja, sa mbatjete të njës të njës të njës të njës Yes, së sakdo të njës Tre pike dhe për oldë të mishdashur 4, 3, 1 Dhe një yeah. pik për jerin deri tani Kemi bërë tëtë këngë Kemi edhe dy Letë shikojmë <laughs> se të parlo dhe në gjas Në bëjmë djetë pra kujdes Halo Halo Halo Halo Halo Halo Halo Halo Ej Alta Bravo, bravo. Jemi bërazim 4, me 4, me a njëm ishtashur. 4, <gadr> me 4, me njëm për... Uh... Po me vërën a plonën, ja, marrë altinit. Dhe që gëmë kjo është, kujdes, kjo është e fundit, që po të gjenë? Një sekund. Veshtje. Klubim Gjesit. Ah. Të ka parplejti. E gjeta. Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A tërri e mi 4-4-2-e Ja, kjo nuk qëj, kjo nuk qëj, kjo nuk ishte një nga, nuk ishte një nga këngët Oke okay. <laughs> Kjo është kënë nga e fundit bërë, dit në në mm. barë, shdashur, për ditën e sot me kushe i gjeni pari se qëpër dhët luaj mishdashur ka mërë tituar 4-4-1 A i tërin, ojta, hapjene shet Do kremë brisë Uh, gabim, well, yeah. bëshdojmë, bëshdojmë Gabim, gabim, bëshdojmë mm, mm, mm, Shku është uh, ajo What's, uh, what's, uh, what's going on? For non blondi What's up, what's going on? Bravo E me në tini me një pikojtë Bravo të qësër si, bravo sa Bravo të qëfdojtë <laughs> 5 pikë për e rëtini mishdashën Kërës tjetër në plonin <laughs> Kafet i pakuan e rëtini me që vitot 4 për olëtën Dhe një për jerin, për nëmderit jeri për pismarin They in the spot for non blondies than in the uh, club in the city I love it still Can't get up that Great peculiar up home On a destination I realized quickly when I knew I should that the whole world's made up of the scraps of what a man For whatever that means Do we cry soon? kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Sikur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klub e Them gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se mëson me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Ladies or start ve 10 në klubin e mgjesit, në Klab FM, në njëshin pikatër. Si që të gjithë e mirë se keni ardhur në klubin e mjësit mi që danëshur ju përshëndesim Mjërë mjësit Jura e mjëtit fantastike, fantasmagorike Si që shtonë njësa ah. Ajeri, me se përmeresh atje Përshua e diska që më starroja Okej okay. Të janë shenjat e pjekuris E përshnis <laughs> Do të aqua jo e përmirë dhe se duat tani që kësho Ej Po po shian, më duket shumë interesante. Ë stafi i ambasadas amerikane këtu në kryeqytet. Mhm, mm pashëthon aty. Bashme Venerën dhe Lindin kanë kanë bërë për publikun shqiptar një regjistrim të këngës unjor tradicionale të Krishtlindjes që quhet që Jingle Bells. Bells. Mhm. Mm dhe janë mbledhur aty në ambasadën Amerikane në këtu në këtë qëtë kanë bërë proba që të gjithë Jamë bërë gati Dhe tani kanë një version të Jingle Bells Venera, Lindy dhe staffi i ambasadës Amerikane në Shqipëri Që është këtë Crashing through the snow In a one horse open sleigh All the fields we go Laughing all the way Bells on Bob-Tales ring May King Spirit ride, what fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride it in a one horse up a sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way to ride it a one horse open sleigh a day or two ago, or two ago thought i thought i'd take a ride soon miss fanny brown see did i by my side a horse was lean and lank misfortune seemed his lot he got into a drifted bank and then we got upsid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 Të, të shka që Shum, si. bravo dhe, të takojsh këshbull? Mm -hmm. Shumë mirë. Në brava de, ë, të dyve këtyre çiftit. Lindit e benen shumë mirë. En të dy shumë mirë. Përçej. Kançum. Ëm jeni me klubin e mëngjesit në balet e klubeve femre 104, më zgjo mëngjes me një orë shtatë në orën 10. Un mbënd i këtu bash me jerin. Mirë mëngjes. Që sot kam veshur një leburush. Vesh ka us. Po, nga si ai Elizës në botën e Chutira Valtin Sula është vënë? Çi vici ditë pak vonë, o Jeri? Po. Sa ai është gjithmonë vonë? Ai është Lepori. Historikisht vonë. Te Eliza po. Kemi edhe Ultra Rekon këtu me ne, Morning, e cila është historikisht herët. Po po. Dhe Lorin <laughs> Terezi, mëngjesin <Mjënjësjë. laughs> fitimtarin e fillokalimit bashkë me kolegun tim. Po, s'ka. Më lejoni kolegu, vabre, kolegu ishte te shefin i njëri. Okej, dakor, kolegu ishte pjesë, por. Kë fitoi gjithashtu edhe E vërteta është që bëja një. Pa, jo se diskutohet, Lori. Jo ani shefin vetësh. Aty është nishi. Jan ja. disa vende bosh, pastaj vin të tjera. Nuk është nishi, është nishi, nishi. Nishi, nishi. <laughs> Atë presh që ka nishi. Se... A është altinë se është dishi shazami vërtet altinë. Ë, do ishte nishi ose dishi. Amate censura. Ta kanë hedh për tokë. Të gjetë. Altinin? Pa për Altinin sigurisht. Ta kanë gjetur censurën Altin dhe rri urtën. E rri urtësi. Strikt. E sakt. Bravo. E, është si rrisi Altini lagur. Gjithësisht më është të jesh strikt dhe të di të luaj disiplinën. Dhe, dhe është në gima usë? Bravo, bravo Gjash, Përsa i gjetur kishin Jack P0 i mbaron nëmri donës dhe shpitu e si alojës Fiton një kontrol të plot një kësor nga spitali amerikanë Një dhurat një elektronik line dhe dy bileta për në Cineplex Oh, yay! Yeah. Po që ka një një sori shumë interesantë, që ka e pak të foton këtu? Mm. Ashtë një zonjë, një oficere policie nga shtetë bashkuarët Amerikës Një djali vogël Maske Dhe Grinchy oh, Grinchy Me që ka yeah. Êshtë një historie cila, edhe për këtë për e të zonjën të Washington Post Kam edhe një video të vogël ma dje Kë e, djali vogël që shuët Tylon Pitman Êshtë vetëm 5 vjeq Pas i kështë e parë në Youtube Një seri video është red Grinchit Pan Edhe është ajo prallë e fashë me doktër Sus mm -hmm. po Grinchit që vodhi Krishlindjen Men telefon Urgjensën, adje, në njësh njëshin Si që ka në Amerika ta Dhe lajmëron, anë të e thotë Kujdes, ju lut <laughs> Po, edhe i të të të serjësisht e kemë, po thot, të të vjeti kërshlindjen nga të gjitë ne. Edhe zonjen që kështë qënë atje, centralisja se si tuash, ishe përgjigjur telefonatës, kështë e shkuar dhër të shkanë Facebook për të. Mm -hmm. Edhe më lënë një komendu kërë këptuar që ishte një fmi, për e lezon një zonjë oficere policisë atje, e cila uh, që edhe Lorenë, Dhe çfarë ka bërë? Dhe ka babain e ka të fandaxur e ka pasur gjithmonë dhe Grinchit thotë kjo, un jam rritur sa jam bër kaq, thotë çdo kreshnindje ne shikojmë filmin e Grinchit në shtëpin ton, babi vesh pantallonat e Grinchit dhe Grinchi është gjoja dhe kur lexova që ky fëmijë i vogël ka marrë në telefon për të njoftuar policin që kujdes nga Grinchi, thashë do i bëj një gjë këtij. E ka arrestuar Grinchin. Dhe ka arrestuar Grinchin. <laughs> Bravo. Dhe kanë thirrur në rajonin e policisë 5-vjeçarin Talon Pitman që t'i lexoj të drejtat Grinchit në makinë ë dhe pastaj ta shoqëroja atë për siç i thonë ata marrjen e formaliteteve për arrestin e Grinchit. Edhe djali e ka e ka përjetuar me shumë me shumë kënaqësi. E ka marrë vetë për dorë dhe e ka e ka futur brenda ndrajon për ta arrestuar Grinchin. <laughs> Bon po vjen mirë se janë, e kam arsyesh policia, ajo ja, që Bravo, edhe qëra, e ka dhe Lauren është oficerja e policisë që ka mbajtur atje. Bravo. Dhe merrem me këtë qira, e kam arsyesh. Për të për të çuar një fim papasaj, kanë lëzuar deri në fund edhe prallën për të, të treguar djalit që se cila është, cili është mesazhi i vërtet. Se në fund fare Krishtjani hyn edhe tek zemra e Grinchit. Pam. Më... Fillon dhe zgjatet. Ngrohet më... edhe aty. Po ja Grinch është i lëzuetshëm. Është i arrestuar tani. Edhe Shumë bukur. Këna bashkë me klubin e mëjesit miq dashur. Tani është ora 9:30 minuta, fix. Kemi një ndërprerje publicitare dhe mtutje muzik. Dhe tani Ai, ai, ai, Edini Se, Edini Se. Dhe tani, ai Edini Se me yeri në klubin e mëjesit. Nëse nuk veproni me zyuarësi, dimri mund të këthejt në periudhën më të shtrejnë të vitit, por mos të shetsoni ja disa këshilla praktike se si të kurse një energjin dhe parat gjë dimrit. Përfiton nga ngrohtësia e diellit. Shqipëria është një vend i bekuar me një dimër të butë dhe rrezatim diellor tipik mesdhetar, faktorë të cilët na sigurojnë ngrohtësinë gjatë muajve të ftohtë. Dielli duhet të jetë në fokus për sa i përket kontrollit të temperaturës së brendshme të shtëpisë suaj, në veçanti për gjatëstinë së ftohtë. Të përdorësh diellin për të marrë përfitime maksimale nga ngrohtësia e tij është një mënyrë e thjeshtë për të kursyer energji gjatë festave. Mbajni grilat dhe perdet e hapura gjatë ditës për të lejuar rrezet e diellit të ngrohin në mënyrë natyrale shtëpinë tuaj. Kur djeli filon të perëndoj, mbyllë i ato për të penguar ngrotësin të largohet. Mba një dyërte brendshme mbyllur, shërben si një kurth për nëzetsin në gjdo dhomë dhe do të pengoj airin e ngrotë të largohet drejtë ambjenteve të ftohta. Për të mbajtur dhomen akoma dhe më ngrotë, vindosin një rrugit së pranderes për të mos lijuar nëzetsin të aratiset në përmjet hapsires në piesën fundore. Izoloni dritaret. Hapësira përreth dritareve dhe dyerve krijojnë mundësi për ajrin e ftohtë që të depërtojë në dhomë. 7 deri në 12% e humbjeve të nxehtësisë në një shtëpi ndodh përmes dyerve dhe dritareve, sipas Black Hills Energy, dhe ky fenomen i bën banorët të ndezin ngrohen më një herë. Edhe nëse nuk e ndezin, ngrohtësia largohet duke e detyruar kondicionerin ose kaldajën të sforcohet dhe për pasoj të konsumojë më shumë energji. Izoloni dritaret dhe dyert me ngjitës të përshtatshëm në pjesën e jashtme të të brendshmet të tyre, të sigurohni që në gjithë si ashtë pusitur mirë në mënyrë që të reduktohet fenomeni infiltrimit. Për shtasni temperaturën dhe hapi më i vogël mund të bëjë diferencë të madha. Si pas Energy Saving Trust, nëse ullë një temperaturën në ngroses, që fky kondicioner ose kaldaj, me vetëm një gradë Celsius ju mund të kuseni 10% në faturën vjetore të energjis elektrika. Ju mund të reduktoni elektrisisht konsumimin e energjis në dimër duke vendosur temperaturën në 20 gradë Celsius, gjatë kohës shrijeni në shtëpi dhe duke ullur ato kur jeni në gjumë ose larkë shtëpis. Pastroni frigoriferin tuaj. Frigoriferët përdorin më shumë energji se çdo pajisje tjetër në shtëpi, por ju mund ta bëni tuajin më eficient duke e mirëmbajtur atë. Pastroni serpentinat që ndodhen në pjesën e pasme ose dë të poshtme të tij dhe kontrolloni temperaturën me të cilën ai operon për të siguruar që nuk po shpenzoni energji dhe para. Temperatura e frigoriferit duhet të vendoset në 3 deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ngrirësi në minus -15 gradë Celsius. Ulni koston për ujë të ngrohtë. Përpiquni të vendosni temperaturën e bolierit tuaj në 50 gradë Celsius. Jo vetëm që do të kurseni energji, por dhe do ta evitoni djegjen e duarve. Gatuani me zuarsi. Sezoni i festave lidhet me gatimin. Furra ndizet në çdo ndarje të saj, ka apo nuk ka ushim në të. Kështu që përfitoni nga energjia që po konsumohet duke gatuar shumë gjëra në të njëjtën kohë. Do të gatuani darkën tuaj për gjithë javën te në të njëjtën kohë do të kurseni energji. Hiqni nga priza konsumatorët fantazm. Televizori, pajisjet elektronike, printeri, radio dhe shumë të tjera konsumojnë energji edhe kur nuk janë të ndezura. Hiqini nga priza para se të flini apo të largoheni për pushimet e dimrit dhe e shijoni kursimet nga energjia. Ngrohtullu me aksesorë të ngrohtë. Kjo është një nga mënyrat më të lehta për të kursyer në faturën tuaj. Në vend që të ndizni ngrosem, vishni një bluzë dhe çorape të ngrohta. Mbani një batanije pranë jush dhe shtroni rrugicat për të izoluar dyshemen.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 Oh some things change Se vini në klubin e mëngjesit orës tani 8:09 dhe pothuajse 42 minuta. Un jam Bleni këtu bashkë me Jeri, me Aljimin Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes miqsh, danshur nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë dhe këtë ekran këtu në Klan Plus. Hello. Nis po njofton lajmet hakmarrja e Shteteve Bashkuara të Amerikës ndaj votës kundër që u hodh da i vendimit të presidenti Trump për të transferuar ambasadën Amerikane në Israel nga Tel Avivi drejtë Jeruzalimit. Unë bajt një votë, ku votoj dhe Shqipëria o bë debati madhjavën e kaluar këtu, e keni parësysh, pushoj mm. pasaj kërë filluan festat, si shpothoshim, e gjithës e si, se bashkuarë kanë filluar një hakmarje duke shkurtuar, duke ullur sasin e fondet dhe që i apin për këtë gjë. Për të shfarën? Për të shfarën. 0-6-19-20-7-10-22-2 0-6-19-20-7-10-22-2 0-6-19-20-7-10-22-2 Ok? Mm -hmm. Që që nga e shruani atje i pari që do të vi me Përgjishën e sa ka për të fituar edhe një bilet Nga dy biletan, një fakt, cip. një qiz biletash mm -hmm. Për në Cineplex, mishdashur Një dhënd kënë unë duat shkoj Kemi mbedur papar Ferdinandin akoma Mm. Kështë që duatë shkoj për atë Se i kam bremtuar të shunit Po është vëndi vetëm Se më thamua mund të ma një gjesh Ferdin Andin i thashun mund të gjej Po jo si në Cineplex Qështë ajo atmosfera atje E të parit filmëm e ashtu se si që duen par Kështë që Nga shkruani për gjithjen e sak dhe do t'jeni jufit të vëzit e inqifti biljeta që vejabim bas pak të në klubin e mëgjesit Tani është ku apër të gjuar një këng e kërkuar sot në mëgjes mishdashur Nga jeri kam për shtybin Pam, e drejt, falim Super. deret Embajt i mendaltini, I feel you, you që e tjo Leben Të të mirë I, take. I feel you, like anyway, in every tears that I might shed, in every word I've never said, I feel you. dhe 7 minuta për shkon 9:48 minuta në këtë moment ju jeni me klubin e mëngjesit nga 7:10 në valët e radios Klan FM në 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Nuk e di edini këtë historinë me anglezin, francezin, një bjonde shumë të bukur dhe një brune të shëmtuar. Cilat mm. ishin uh, të gjithë në një Pra e në katër vetët Vagon ve treni, po mm -hmm. I cili hynë të diltë në për tunele Vashdimisht Ndërsa uthton të për mes e Europës Dhe kur Hynë dhe në tunele Bëjë ersire plot mm -hmm. Kepër është këtë Dhe në një nga këto raset Kur treni hynë në tunele Dijohet një shpu Tau Dhe bastaj Del nga tunele Dërsa del nga tunele Shihet që është vetëm francesi Cili është duke mbajtër faqin <laughs> me dorë Shë edhe katë skuq Të dhe bruneta është duke me nduar Thotë, u, uh, thotë, ky Francesi ndyrë me siguri, thotë Që të deshit të prekta të Biondë dhe me dhe ajo, ja ka futur një uh -huh. Dao Biondë dhe ja me vete është duke me nduar, thotë, u, uh, ky Francesi ndyrë, thotë, me sa duket Deshit më gasmon të mua Në erësirë, për më gatroj me brunetën Edhe ja ka futur ajo me shpull Ok <laughs> Francesi nga anë e vetë, për po me ndonë të Dohet kjo anglezi ndyrë, thotë <laughs> Po, po, po, ka prekur kjo bjonden, edhe ajo bjonden janë mëndë që ti binde këtim, ka rën mua, nërësir. Kurse janë glesi që duke me mënduar, ta e shala futet prap të treni, treninit, treni, ka fuse dhe i tjetë e këtë pranë, <laughs> si që kam këtu për para, sepse ashtu ishte. Kam disa këtës, i kam rojë dhe për në funksu. Faqë poja të regoj me radhë. Êshtë një tjetër me një bjonde, cilja hynë në një dyqanë, Florida, në Floridën, Shtet bashkuarët e Amerikës, turizëm atje. Dhe gjen dyqanin palcë që i pëlqejin shumë, një palkputz aligatori. Okej. Okay. Ai eksudoti më falje, thotë, thot, çfarë një tokë, kanë kputza aligatori, thotë ai. Po sa bën këto? Jan 300 dollar. 300 dollar? Tha kjo po ulen çik shumë më shtrenjtë 300 dollar, tha më faltha, po këto janë kputza aligatori, zonja tha, nuk është as kollaj që të shkola, aqet, bësh kputza, kanë çmimin është Jo po ande, jo po këte, jo po ma uli, jo po s'ma uli, po u, kjo asarua shumë. I zote Dushani. I tha, disi e ke? Ati mbra për tha, është një pelk. Ka atuj aligatorët, të Florida, ka ku do. Shko tha, dhe vrit në një aligatorët dhe me i vet një palkëpuz aligatorët. <laughs> Okej, okay, tha, kjo ashtu do bëj. Edhe shkoj atje. Kalojtë të ako, një dy orë në fakt. Kure pa që s'po këthej e kjo i zote Dushani dhe oret, mësë shko I dëmë tonë nga ligatorët kushit që bënë atje O shkone i gjenë këthë duke të rheshë njerin zëvarë Edhe i bindë me i kopache Shtatë të tjerisht në ngordën atje Uuuu, tha kjo Edhe kjo s'pas ka këpuca A si nga klasë ka këpucë, të janë një të zbathur oh. <laughs> Dhe e fundit fare është me një bjondë Pa dhe kjo është Nështë e njërë, nuk janë të reja janë. Dhe mduke si janë asë të vërteta këto, mund të në cajuar si. Sa juar e janë Si ja. histori, po kjo është historija një biondi mm. Inësili vjen herën nga puna, një ditë në shtje dhe digjon në gruan Lartë në domë në gjumën që kishtë shumë Shumë zhurma tje, shumë tronditje Edhe në gjithët me vrap Shikon në gruan ajo e mbytu në djerë, shushtrin në krevat atje Qa ke i tha? A ta kardiak i da kjo? A A i alarmuar, vinde për talë grua, nësë kështu kërë i vjenë, babi, babi, babi, gjatë që të edhi është këtu, gjatë që të edhi është fësherur, lakur ishë në dola. Shkonë këpë, i këtë trur i fare, hapë dola me antje. Oret, të edhi, të edhi, mua po më përte zë grua, ja ti trëmë ka në mëte. O, oh, Bob. <laughs> Mizerje. E tjera, e tjera, e tjera. Sa grua zë gjuar, ë? O, Ti se ke burin bjondë jo. Do të kesh bjondë pra Ka që kishon E një pra. vëharët se këj që anë Lori bjondë E ti Lori bjondë bjond. që anë Gjort Shklunin Alpa qinun <laughs> Dhe rion vëllir Nuk është bjondë tërë bjond. Ajo nuk e tipë që i duke të ashtu fa Insiston me ata Po kemi vërën rej që kam përshypjën se Ka të bëj me konceptin e që arë është bjondi Në filim Kërsham i vogël vërësë më ndjen Se e ke përës shrobi... E kam patalje Vrësja mundin dhe thoshan Qo se Ajo që muam duket e verd mm. E jeri ti duket blu Sa e që mu themë është e verd E jeri bje dhe akort E ke presush që është e verd Se e quan e verd Por në fakt që kom blu Më këpëton që duatë them që... <laughs> që jeri duhet qkojt e okuliste <laughs> Jo jo jo Ajo që po themë është Nëse ne i shikonim që të mund Në gjura ndryshe njëri nga tjetri Pa jo që për ty i është e kushe, për mua është blu, pa unë i them e kushe, sa her që ty së shfaqet e kushe, mua më shfaqet blu, që që ne jemi gjithmon të akor që është e kushe. Edhepse unë shikojnë një që tjedër. Tëni mos pëgjënjën që në të rësë? Jo. Si bja. Nëjës okej, okay. është pa koncerti për shtinë. Nuk e kuptojnë në këto. është pa kjërë. Topra. Ndërkoh, fitu e si është vjolë, sa asojmë si qoftë. Ndërkohë fituesi i fondit është vjollca 35 375 për OM. 375 ka thënë OKB dhe fiton dy bileta për rincin e plek. Për çon se për 275557. <laughs> ne ish okay. <laughs> ne mbylim, okay. <laughs> ne mbylim këtu para se të shkojmë më keq. Ëm, dhe do të kemi seriozisënesër miq dashur mbasi grumbullojm forcat. Ne ndinjmbleve. Nëse të necesër të duhet pas <laughs> nesër, ku duhet këtu? Është vërtet, është vërtet. Po ne jisesi nesër e provoj. Okay. Orkestra e ymi është duke ardhur mësh, tashmë mbas pak në Radio Club FM tani ne ju lëm me Red Hot Chili Peppers, takojmë nesër. Ciao. Mirpam çim. Little lot some of me that want to unplug me. No one he is on trial. It's just I turn around and we get it get it on the go hey And